Nils, -a, A furisit copilul. Nils, n-auzi? E, uite la el, eu strig și nu-i nici că-i pasă. Nils, oase nu știu din pace ca să le înnebunești. Nils, n-auzi? M-ai strigat, mamă! Dacă te-am strigat, mi-am rupt gâtul ții până la tine. Vino o încoa. Ai zis ceva, mamă? Am zis eu multe. Ascultă, Nils. Eu cu că tu plecăm la târg. O să lipsim toată ziua. Toate gospodării rămâne în mâna ta. Auzi? Cu tine vorbesc. Auzi, data. Auzi, mama. Oh, Dumnezeu știe cât mă pot încrede eu în tine. Tu, dai, dai tu! Ei, hey, nevastă, ești gata? Gata, gata, ia, capi! Așa, uu. Gata, <t festivals> da da da da Hai, hai! Viii! Cubine, viz! Da-da-da! cu bine! bine, gata! E calajios! Ești pe plan! nu pe plan! Ești Nu plan! Ești pe plan! Ești pe plan! Ești pe plan! Ești S-a spart, ține și mama zău toate ulcerele în casă, să le dau un picior sub blasă, să nu le vadă. Ce? Okay. Te uite-te, un de ce? era un vas pe semne. Dar de unde îl fi? De ce le-ascundea? Oh, ce prost sunt, de la cufăr, sigur de la cufărul ei. Păi să le încercăm. Uh. Așa, să... Ai, fi să fie, nu merge. Ia să vedem mai. Mm, Uniceaz. Ba! Ura! S-a deschis! S-a deschis! Bună ziua! Dar deci, ce... -ci, cine ești? După cum vezi, un pitic. Un, un pitic? Și de ce nu? Da, dar tu ești mic, mamă. Do, da, da, chiar de tot! că sunt pitic, zic Ia el din cu ferma pitcocea Ce? Nils? Nils, ascultă-mă, te-ai pricat! Îmi place! Nils, faci! Da, da, da, Uite, plasa de fluturi! Așa Asta! Am prins, ai vaz! Mă drumul din plasă, Nils! nu mm -hmm. Nu zău! Altceva nu vrei? Ne-ai tras o spaimă și... -i... Acum, bună ziua și pe cât drumul! Ha? Na, na, na, na, nici așa! Uite, dacă... Dacă îmi dai, am să-ți dau? Ce bine! Hei, ce bine! Ia zi-mă, stârpitură, dacă îți dau drumul, da, îmi dai... Oh. O lingură de argint și... He, și, și, și, și? Și un ban de aur cât ceasul tatălui tău. Am dai și o pocnitoare? Dau. Hai, hai, ieși. Of. <fî unalım> Ai, hai, să dau eu viața pentru ce, mă? Păi tu poți și mai mult, mă. Mă, chiper, ce mă? Ia pașul înapoi în plasă. Am înțeles? Așa ți-e vorba. Păi atunci... Nu! No. Vedeți? Ce? Pare un băiat! Mă voi cere doar să Love yeah. Da ne mai speri. Parcă l-aș fi învățat eu de te-a făcut așa mic. Așa? <gântă -să> ia că-ți te jos din spinarea mea. Uite că nu vreau. Ce că dacă sunt mic, am te jumulești? <gântă> să mă jumulești? Poate să mă gâd, vrei să spui. E Te simt așa, ca pe un purice. Viștele sălbatice. viștele sălbatice Viștele, sălbatice Ce frumoase sunt Mi-ai venit, mi Cum e vremea la voi? Bună, bună Dar voi unde mergeți? Peste toată Suecia Până la da? Da, da, da. Mai bine ați rămâne la noi! Aici e calm! Aveți culcuș bun și mâncare! ne guste domestice! Nu o să rămânem la voi în o gradă voastră strântă! Voi știți cunoașteți decât drumul ăsta noroiat de copet și bolta da, da, da, da, da. Voi ce cunoașteți? Foamea și oboseala! Hoi, ca niște cerșitoare de aici-colo, fără rost. Dar știți voi ce înseamnă să scaut hrana, să te luști pentru ea, să pentru prieten? să-l scap, să călătorești apoi. Știți voi ce înseamnă asta? Să vă cu alții, cu și Și alții, cu și cu alții, cu vedeți cu alții, vedeți voi cu asta? Cum crezi? Cum se înaltă? Luaţi-vă <gără -i> şi pe mine! Vreau să merg cu voi! Tu? Îngâscam că tu nici nu, <gără -i> nu poţi bura! Aripile tale nu-ţi serveţi la nimic! gaga, gaga. ga ga -găr. ga <gără -i> Are, Are dreptate. Uh, tu nu poți bura! Eu? Eu? Aha! V-am să pot poţi! Ocrişte-te, Marti! Hai să-ţi Uite! Nu te poți bine! <gără -i> <gără -i> Dă-te, dă-te, dă-te, jos din mea! Nu vreau! Nu vreau! Nu vreau! Opriți-te! E-ți pară un mai Eu. Eu tot am să zbor! Mami! Hai, mai de mult! Uite, calm! Uite! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! mai bine, Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Putem pleca? Văd că, Marchine, asta cum îi ziceți. a început să mai rupă ceva. Mergem, Martin! Nu mă cu noi! Ce vecină crezi că sunt Mă cheamă Nilgea Gătane, Martin! Nilgea? Ce, ce e bucata aia de stofă cadrilată? Poboare și pașune, Martin! Și, și patratele ale celușii? Sunt ferme! Ce bine e sunt zbor! Ce frumos te vin! Ca să sunt așa de ah, Nils, mai trăiești? <laughs> Uita semn de tine! Vezi, vezi să nu cazi Cât ești de mic, nu te vede nimic Când te-ai rostogoli O, oh, așa-i, chiar uitasem că sunt pitic Marti, ține-mă bine oh, ragu, oră, Spre mânestirea Göring. Ce? Că Martin! Cea care a vorbit acum. Mergem în fruntea drumului de griște. E conducătoarea și cea mai bătrâna dintre ele. Aici! Aici pe țărmul Venacului Mosesvie. Ce lac! Uau, uau! Asta ne da iarbă! iarbă! Martin! Martin! Oare aici o să dormim? De fâșia asta am gustă de nisip? Și peste tot e loc. My baby, I Yeah, yeah. Yeah, that could... huh? <laughs> Me Oh, Gâștele, l-au hamat la drum și acum uite la ele, se scaldă și pas chierburi. Fietu Martin, Martin, nu s-a rănecat. te da, uite uite-l, a revenit în a, Bravo, bravo, hai, bătrâne, hai, hai. Uu, mama sudat și nu s-ar zice deloc că e prea cald aici. uite, uite, ți-am adus ceva de mâncare De mulțumire că mai ai împins în apă Un peștișor <laughs> Mi-închipui că o să-ți placă mai mult decât lintiță și trifoie de apă <laughs> Mate, dragul meu, și eu m-am purtat atât de rău cu tine acolo, acasă <laughs> Știi, n-aș fi crezut niciodată că pot mânca pește crut! Mă teamă că sunt un adevărat pitic Și. Și mai știi ceva? Până acum nici nu mi-am dat seama, dar înțeleg tot, tot ce se vorbește în jurul meu. Pe toate viețile tale. De ce? Ce cu tine? De ce taci? Mă gândesc, Nils. Am dat peste un cârtit de gâște mândre care disprețuiesc. M Am băgat de seamă. De ce ai tu cu ele? Nici nu sunt frumoase. Cenușii și Codunji. De când tu ești alb Alb tot a, Dar sunt mai puternice Ele nu au obos Ba nu-i adevărat Tu ești mai puternic Ești mult mai boinic și, și mai mare decât ele a, a, a, a. Și poate de aceea mergi așa de frumos a. Legănat așa Ele par că le-argoni cineva după urmă a, Leargă tot timpul și, și știi ceva? Au picioarele crăpate Nici, nici nu se uită unde calcă da, da, da. Asta e. M-am hotărât. Nu-i ne Ne-ntoarcem. Ce? Să ne da, am nici pomeneal. Tocmai asta nu vreau. Merg și eu până în Laponia, așa. În Laponia? Martin, Da, mai să să Acum Acolo și mai e aici. N-am să pot. Păi tocmai asta vreau să le arăt. Că pot, că sunt în stare și eu. Da, da, da, eu, eu, un găscan domestic. Da, da tu ești obișnuit cu... Toate astea. A, am să mă obișnuiesc, am să pot Dacă. Dacă și tu ai vrea să mă ajuți. Eu? Da. Tu, spune-mi, n-ai vrea să fim prieteni? Martin, eu vreau să te ajut, dar. Hai mai bine acasă. Ne așteaptă mama. O, oh, oh, o, să ne întoarcem și acasă. Dar mai întâi, mai întâi vreau. Hei! Hei, Guscanni! Ava, cum te cheamă? Martin! Ei, iau ce o breznică, să te chime așa o, o, o gâscă sălbatică? Cu tine vorbești, viscala n-am. Ce-o, ce-o ce fi Nils? fă că n-auzi. Da, da, asta nu se poate. Na, da. hei, n-auzi, cu tine vorbesc. Vrem să știm cine sunteți. sigur. acum? Da, da, sigur, sigur, pe mine ăsta mă cheamă bă, Martin. Sunt născut în scanner primăvara trecută. Toamna am fost vândut lui Helger Nistor din Vemenhug, la care am stat până acum. Da, da. Și fătura aia, fătura aia ciudată de pe tine. Cine? E tovarășul meu de drum. E e Pitic. Da, Pitic. Este din familia piticilor? Nu, nu, nu. Dar eu nici nu vă cunosc pe voi. Nu știu cum vă cheamă. Da, da. Eu sunt aca de Cornecais. Dar răspunde, răspunde la ce te-am întrebat. Marte! Răspunde tu, nu te ține, îl curaj. Eu? Eu sunt Nils Hölgersson. Sunt fiu unui țărăn. Până azi dimineața am fost om. Da, ga, ga, ga, da, da, da, liniște! Da, da, da, asta e. Da, da, bă, nu Da, da. Păi, băiete, între noi cred că știi că n-ai ce căuta. Trebuie să pleci. Da, da. Nu putem lăsa singur aici. Cine o să ne apere împotriva vulpirului și no, Nu Nu, nu, nu, nu-l las. Plec și eu cu el. Cum vrei. Aici n-are ce căuta. mâine zor îl și duce nași. Așa de rău că trebuie să te întorci acasă. Eh, să nu mai vorbim de asta. Hai. Hai, culcă-te. Ei, ce să faci? Începusem să, să cred că o să mergem împreună în Laponia. Ar fi fost frumos. Hai. Hai, vrăte între penele mele. O să-ți fie mai cald nu vezi că tremur Armin ah. Ce Niciunul Nici eu nu vreau să mă întorc acasă Cum o mama așa de mic Mai bine nu mă întorc e, Acum Ai auzit? Ai auzit? Ce să aud? Ah, Nu-i nimic ti so hmm? di Nils, Nils, nu e fine. Mi vrei pe Niels, poți o Poți e cultura? te câine, Nu cine? în picat. ha ha ha Iată Bravo! Dar nu la ticiu nostru! A să ridic copac drept la coada vult! E drept la ticiul meu de coada! de mare! Nu, Dumneavoastră! Dumneavoastră! Dumneavoastră! Dumneavoastră! Dumneavoastră! Dumneavoastră! Dumneavoastră! Dumneavoastră! Dumneavoastră! Dumneavoastră! Dumneavoastră! Dumneavoastră! Dumneavoastră! I-am dat o lecție bună. Bună dimineața, Niels. Bună dimineața, Martin. Ei, hey, Niels? Plecam? Martin, lasă, nu mai fi necăjit. Acasă să fie mai bine. Plângi! Plungi, Nils? Când o să mă vadă mama așa? Martin, Martin, nu vreau să plec acasă. Nu vreau să mă vad. Hei, Martin! Nils! <laughs> okay, Vreau să vă vorbesc. Martin, știi, ți-am pregătit o surpriză. Surpriză? Ascultați-mă. Nils, nu mai e nevoie să te duci cu Martin acasă. Adeferat. Am vorbit astă noapte cu prietenul meu, Corbu Batari. Mi-a promis. Te duce el. Sunteți mulțumiți? Cum? dar nu se poate asta. Dar ce recompensă ai așteptat, Nils? Nu asta ei? Știu că ți pare rău numai de Martin. Nu, Eu nu vreau. Nu vreau să mă mai întorc acasă. Vreau să merg cu voi în Laponia? Te rog, te rog, lasă se vie cu noi. Ij, spune și tu! Da, da, Da! Mama acasă! l acasă! Shhh! <laughs> <Lice>. Bene, Martin, fiese assa. Sapun, ga ga ga ga ga! <laughs> Aliena <laughs> Pencro's board! Ga ga ga Greenhouse! <laughs> Vigerie. Ce miserie! Ce vânt, brazi! Da! Unde suntem? Vai! Vai! Nu mai pot! Ne-am rătăcit! Ne-am rătăcit! Da, da, da, da, da! Sunt istovită! Nu vă pierdeți, cumpătul! Da, da, da, da! Încă puțin! uite te insule! O barărea! Nu mai pot, Martin! Hai, dacă, dacă mai pot, mai și tu. Și tu aproape că mai zâmbrâm. Oh, doamne, Martin, mi-a fost atât de frică. bine că am încetat furtuna! Fiți atenți! Bine v-am găsit în această pustietate, estimate oameni. Da, da, da, da, da, da. de ce nu răspund mama Poate sunteți nemulțumite că ne vedeți venind în casa voastră. Sunt Berbecul, conducătorul acestor oi. Fiți bineveniți în casa noastră, Tristă. Tristă? Dar ce s-a întâmplat? Care vă supărarea? Menorocirea, poate vrei să spui fica mea. Sunt o oaie bătrână, dar zile grele ca acestea n-am apucat. Și, spuneți-ne ce Au pripășit de cu ea niște vulpi care ne pradă miei. Ieri s-a mai strecurat un vulpoi și ăsta e cel mai rău. Un vulpoi? Nene, berbeicule, și cum arată? Un roșcat închis, aproape albastru. N-are cumva un smoc alb sub bărbi? Nu știu, se poate. Dar tot nu înțeleg cum vulpile îndrăsnesc să se dea la dovitoace ca voi. Ga -ga. Ziua nu! Ne putem apăra, Să Noaptea se străbăște. Credeți că vor veni și noaptea asta? Ga -ga -ga. Nu pierd ele timpul degeaba. Noi chiar așa o să rămânem aici o noapte. Ga -ga -ga -ga. Da? Ga -ga -ga -ga. Suntem prea istovite după furtună. Nu ne putem continua drumul.